Посеред галявини спиною до дівчини стояв зовсім голий хлопець, широко розставивши ноги. Знала, що то не гоже отак підглядати за людиною та вдіяти із собою нічого не могла. Побачене дивувало. Ірина відразу впізнала юнака подивакуватій як для села зачистці. Чорне смолисте волосся спадало хлопцю на плечі. Це ж Ігор Сокіркої з іншого кінця села. За ним бігали майже всі сільські дівчата. А Балачок, скільки вона ненавмисно переслухала від однокласниць про його вроду і про те, який він добрий, дуже цікавий і ще там щось. Хлопець завжди лякає їй, пропікаючи гострим поглядом своїх чернющих очей. Що він тут робить? Голий у лісі в білий день. Руки Ігор підняв догори, бурмочучи бурмучучи то голосніше, то тихіше незнайомі слова. Мелодика їх доволі проста, та все ж невідома. І раптом... Ірина побачила в руках хлопця срібні блискучі нитки. Один кінець їх був міцно затиснутий у кулаку, а інший, о боже, інший підіймався вгору і губився десь у високості. Ірина закрила собі рот долонями обох рук, щоб не зойкнути. Юнак притягував хмари. Цього не може бути. Лунка загупило серце. Це ж усе вигадки, легенди про притягування хмар, заклинання, як у бабусиних оповідках. Але... Тут, поруч, за якихось п'ять метрів від неї стоїть людина, розмовляє з небом і не просто балакає, а ще й наказує йому. Цікавість бере гору над здоровим глуздом. Ірина вирішує підібратися ближче до хлопця і випадково наступає на суху гілочку сосни. Та гучно тріскає. Ірина завмирає. Хлопець, не випускаючи з рук невидимі блискавиці, озирається. Їхні очі зустрічаються, і вони кілька секунд пильно дивляться одне на одного. Сполохані очі озера і смоляні насмішкує і глибокі. Ірина розгублено і перелякано починає заткувати. Потім зривається на біг. Вона біжить лісом і не озирається. Не віриться, що Ігор Голяка стане її наздоганяти. Коли вбігає на рідне подвір'я, перші краплини дощу падають на землю. Починається справжнісінька злива, яка взялася ні звідки. Увечері, сидячи в теплій затишній хаті чуючи жебоніння крапель дощу по шибі, Ірина слухає неквапливу розповідь бабусі. У руках книга, однак чомусь сьогодні не читається. Ох і постарався, нині гони хмарник, ох і постарався, а дощ, який рівненький, мов кожна його стежечка до землі пистливо вирівняна. Колись моя бабуня казала, колись моя бабуня казали, що врешті... Після довгої посухи йшов дощ отакий ворівний, слічний, що того нехмарник закохався, тому не б до бешкетів йому. Гонехмарник. Прошепотіла Іринка, і враз перед очима виникла гола постать юнака зі срібними нитками в руках. А хто такий гонехмарник, бабусю? Це те, що й перелесник із ваших казачок. Тюна тебе. А ти що хіба не знаєш? Я ж тобі вже віддала. Та тому, хто забагацько читає так, як ото ти, все може в голові переплутатися. О, то сильний та небезпечний чоловічина, то перевтілений дводушник, таємниче веде бабуся. Дводушник? Відклавши книгу в бік, зацікавлено розпитує Іринка. Дводушник, унученько, то напівлюдина, напівнечистий. Часто він допомагає, приганяючи під час посухи хмари, як ото тепер. Але буває, що принаджує град і грози, навіть смерчі. Та коли його розсердити, веде не квапом бабуся, перебираючи навпомацьки в спиці, вона робить на замовлення черговий светр чи камізельку, добрий приробіток до бабусиної пенсії. Ірина також пробувала допомагати бабусі, однак у неї до того не звідтам ростуть руки, говорила жартівливо бабуся. Отаке таке от, та ліпше від нього тримаєтесь як якнайдалі, особливо молодим слічним дівчатам, говорить із притиском бабуся, Закохаєшся і пропадеш. Ой, лишенько, внученька, дивись то вже пізня пора, а я тобі на ніч такі не били ці відео, що не приведи. Господи, вночі примариці. Ірина з бабусею живуть у невеличкій дерев'яній хатинці під солом'яною стріхою. Таких залишилося всього три на село. У столітньої Терпелихи, чотирьох синів якої забрала війна. У п'яниці Забродик Гєника, який повернувся в село із золотих копалень, поселився в старій напіврозваленій ненчаній хаті. Та, ніде не працюючи, пропивав зароблені важкою працею гроші. Третя хата під солом'яною стріхою їхня. З подвір'я дерев'яними східцями потрапляєш на ганок, а згодом у затишну простору кімнату, завішану рушниками та обтикану пахучим запашним зіллям. Зілля скрізь. Над вікнами, в пучечках, у віночках, у полотняних торбиночках. Бабуся Орина відунка травниця то в них родинне. Кожен в околиці про то знає. Світлиця слугує і вітали і кухню, і спальню для бабусі. Праворуч двоє дверей. Одні – комора, інші – ірчина кімнатка. Отак вони й живуть, трохи в злиднях та завжди злагоді. лагоді. Іринка вкладається на ніч. Вона любить спати при розшторених вікнах. За хатою росте ліс. Їй подобається роздивлятися верхівки дерев, які місячної ночі ніби торкаються верхівками неба і бавляться там із хмарками та зірками. Дощ не вщухає. Десь далеко шаленіє гроза і ледве чутно шепетіння ляскавиць. Недуже яскраві мигунки, світло від яких зовсім блідо долітає до села, мляво освітлюють небо. І в тому блідому полиску мигунок можна все ж дещо розгледіти в горобиному мороці ночі. Під хатою брилики бузку сумно плачуть, встелюючи своїми сльозами і так мокрісіньку траву. За хатою дорога, через дорогу ліс, чисто вимитий і спокійний. І раптом якась незручність не дає спокою, Ніби щось псує цю ідеальну картину, яку дівчина встигає розгледіти при недбалому освітленні далекими блискавками. Там, на дорозі постать людини. Якесь дивне збудження пробігає тілом, вона, здається, знає, хто. Ірина лягає в ліжко. Їй бентежно та цікаво заразом. Чому він стовбичить під її хатою? Згадує бабусині слова Гонехмарник закохався. Зорі, заховані за хмарами. Заховане за хмарами небо. На серці млосно і приємно. Іринка засинає, і їй сниться сон. Дівчина стоїть на верхівці гори, щось притупляючи до серця. Дошлі, мов, із відра. Платячко намокло, здається, воно готове розчинитися. Потоки від води стікають обличчям, і вона не впевнена, вода це чиї сльози, такі солоні на смак. Грозова ніч, кудлаті хмари знавісніло ширяють небом, і раптом цю пекельну темінь шматує мигунка-блискавка і освітлює те, що приховує злодійкувато ніч. Там, у долині, стоїть юнак, тримаючи в руках сріблясті нитки, керуючи хмарами, запускаючи долонями блискавки. Це Ігор, чи то гонихмарник.